Det är onsdag den 20 mars, klockan är åtta och senaste nytt från Omni handlar om att olycksplanet i Indonesien var på väg att störta redan dagen innan men räddades av ledig pilot. Kontrollen av A-kassan brister. Hundratals miljoner har betalats ut felaktigt. Misstänkte terroristen i Nya Zeeland planerade en tredje attack. Och nu har våren nått Stockholm. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Matilda Glaser. Lion Air-planet som störtade i Indonesien i oktober förra året var med om en identisk incident dagen före olyckan, det rapporterar Bloomberg. Situationen löstes då av en ledig pilot som av en slump reste med flygplanet och som instruerade piloten som var i tjänst att strypa motorn och därmed tvinga ner planets nos. Men dagen efter manövrerades planet av en helt ny besättning som inte kunde slå av det felaktiga flygsystemet. Planet störtade och de 189 personerna ombord dog. Enligt Reuters avslöjer ljuduttagningar från cockpit hur piloterna satt och bläddrade i en handbok för att förstå hur de skulle kunna räta upp planet. De tidigare okända detaljerna kring olyckan ger ledtrådar kring hur en del Boeing 737 Max-piloter har kunnat undvika katastrofer och andra inte. För snart två veckor sedan kraschade även ett plan av samma modell i Etiopien. Och Boeing står inför sin största kris på flera år efter att två plan av samma modell nu kraschat inom ett halvår, det skriver TT. Flygplanstillverkaren tar nu in en ny vice VD som ska ansvara för teknik och en annan högt uppsatt person inom bolaget kommer helt fokusera på utredningarna av olycksflygplanen. Kanada och flera länder i Europa uppger även att de kan komma att sätta upp egna krav för att garantera att flygplanen är säkra, vilket teoretiskt skiver skulle försvåra Boings möjligheter att sälja flygplan. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor är fortsatt besviken på sina Forna Allians kollegor Centerpartiet och Liberalerna, det säger hon i SVT:s intervjuserie Mats möter. Hon menar att de två partierna har varit uppenbart beredda att kompromissa bort en del av sina värderingar och på frågan om hon vill bygga upp alliansen igen svarar hon så här inte för sakens skull. Alltså alliansens existensberättigande låg ju i att faktiskt vara ett trovärdigt regeringsalternativ. Eh och finns den viljan hos C och L igen att eh, pröva stödet på riktigt för för en regering med alla fyra borgerliga partier eh då finns det inget annat som jag heller vill. I intervjun så riktar Eva Burstor också kritik mot centerledaren Annie Lööf. Hon menar att Lööf inte var tillräckligt tydlig med vad hon ville före valet. Kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen lider av stora brister och det har lett till att A-kassa på flera hundra miljoner kronor har betalats ut felaktigt. Det visar en granskning gjord av inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i AFA rapporterar Sveriges radio. Bakom de felaktiga utbetalningarna ligger en bristande kontroll hos arbetsförmedlingen. I nästan hälften av de granskade ärendena har myndigheten inte rapporterat när en arbetssökande bryter mot reglerna till exempel genom att inte söka jobb. Jessica Idbrand som är enhetschef på IAF säger till SR att det inte är acceptabelt med så stora fel och att det inte är bra att lagarna inte efterföljs. Ida Holstam första begravningarna efter moskédåden i nyzeeländska Christchurch rapporterar AP. Två av offren som begravs idag är 44-åriga Khalid Mustafa och hans 15-åriga son Hamza. Familjen kom till Nya Zeeland för ett år sedan efter att ha flytt från kriget i Syrien. Och Hamzas mamma Salwa Mustafa säger till Radio New Zealand att familjen fått höra att Nya Zeeland var det tryggaste landet i världen att leva i. Och så här beskriver hon hur det var att få reda på att hennes man och son befann sig i moskeen som attackerades. My my, all the son called me from his floor and he said, "Mom, there is someone in the mosque shooting us." And my brother shoted in his leg. I'm telling him, "What happened? Who is shooting you?" He said, "I don't know." And they were running. And after that I heard shooting and he screamed very loud. I was calling him. Hamza, Hamza, what happened? He did not answer me. Även den andra sonen i familjen, 13-åriga Said, skadades i dödet och satt i rullstol under begravningen enligt AP. Undersökningspolisen tror att en misstänkt terroristen i Christchurch troligtvis var på vägat att utföra ytterligare en när han av polisen. Polischefen Mike Burch säger till CNN att han absolut tror att man stoppar den tredje attack och därmed räddade liv. We strongly believe we stopped them on the way to a further attack. So lives were saved by our staff courageous in their intervention. Totalt dödades 50 personer när en beväpnad gärningsman gick till attack mot två moskéer i Christchurch i samband med fredagsbönen. Attacken klassas av myndigheter som ett högerextremt terrordåd. Så dags för ekonominyheter. Den svenska kronans utveckling den senaste tiden är överraskande utifrån hur Riksbanken bedömer ekonomin. Det säger vice riksbankschefen Henry Olsson i en intervju med Dagens Industri. Olsson menar att Riksbanken tittar på fundamenta i sina prognoser och att de talar för en starkare krona. Den tidigare finansministern Per Nuder lämnar ordförandeposterna i AMF och tredje AP-fonden efter anklagelserna om olämpligt beteende i samband med alpina VM i Åre. Nuder har tidigare tvingats lämna ordförandeposten i Skistar. Second hand mode kan vara på väg att segla upp som ett nytt hot mot klädjättarna H&M och Zara, beskriver CI CNBC. Enligt analysfirman Global Data och sajten ThreadUp så varierades nämligen andrahandsmarknaden i USA till 24 miljarder dollar i fjol och den kan växa till 64 miljarder dollar till 2028. EU kommer att ge Storbritanniens premiärminister Theresa May ett ultimatum i samband med ett toppmöte imorgon, beskriver Bloomberg med hänvisning till en högt uppsatt tjänsteman inom EU. Enligt källan så kommer May att få till mitten av april på sig att besluta om Brexit ska skjutas upp med 3 månader eller till någon gång nästa år. Och EU:s chefsförhandlare Michel Barnier säger på en presskonferens att huvudfrågan när det gäller ett förlängt utträde är om det skulle öka chanserna för att Storbritannien godkänner utträdesavtalet. Key questions will be. Does an extension increase the chances for the ratification of the withdrawal agreement? Will the UK request an extension because it wants a bit more time to rework the political declaration? om Storbritannien inte deltar i EU-valet senare i år och inte får ett utträdesförslag godkänt till den 1 juli så kommer landet enligt Bloomberg att tvingas ut ur unionen. Våren tar ett allt större grepp om Sverige och igår kväll så var det huvudstadens tur att lämna vintern bakom sig i alla fall rent meteorologiskt skriver Svenska Dagbladet. Då hade nämligen dygnsmedeltemperaturen i Stockholm varit över 0 grader sju dagar i rad och det är det som är definitionen av meteorologisk vår. Imorgon så väntas temperaturer på uppemot 10 grader i Götaland och delar av Svealand. Det milda vädret ser ut att hålla i sig över helgen och då ska det även bli soligt. Men i de norra delarna av landet så är våren fortfarande en bit bort och imorgon så väntas det snöfall i Mellerstån och norra Norrland. Och sist om att forskare för första gången har kunnat visa på ett samband mellan cannabis och psykiska sjukdomar. Enligt en internationell studie som publicerats i den vetenskapliga tidningen The Lancet ökar cannabisbruk risken att utveckla sjukdomar som schizofreni och paranoia. Risken blir högre ju starkare cannabis man använder och enligt forskarna bakom studien är risken upp till 5 gånger så hög om man använder cannabis med en minst 10% ihalt av den psykoaktiva ingrediensen THC. Och det sätter punkt för Omnipod, men du som lyssnat får gärna höra av dig till oss med tankar och synpunkter. Maila då i så fall till oss på podd1omni.se. I studion Henrik Svensson och jag Matilda Glaser.